Idag ska jag läsa en text från Framåt C, sidan 74, Tyres och Esters TV. Ture och Ester är gifta. En helg skulle de ha vänner på middag. De städade hemma dagen före så att det skulle vara fint när deras vänner kom. I var Ture och Ester trötta eftersom de hade städat hela dagen. De satte sig i soffan med var sin kopp te och tänkte titta på tv och ta det lugnt. Men tvn fungerade inte. Ture tryckte på alla knappar. Men den startade ändå inte. Ester och Ture drack upp sitt te och gick sedan och la sig. Lade sig, la sig. Nästa dag kom deras vänner på middag. De åt gott och pratade mycket. Ester och Ture berättade att deras tv hade gått sönder. Och gästerna provade också att sätta på tvn. Det är nog bäst att ni köper en ny, sa gästerna. Den här ser gammal ut så det är ingen idé att reparera den. Där saknas ett ord. Så det är ingen idé. Så det är ingen idé att reparera den. Efter helgen köpte Ture och Ester en ny tv. När de kom hem flyttade de på den gamla tvn. Då upptäckte de att kontakten till den gamla tvn inte satt i. Och idag sa Ester. Kontakten är inte i. Vi städade ju i fredags. Vem var det som dammsög bakom tvn? Hmm. Ture hade nog stött till kontakten. Så kontakten hade ramlat ut ur väggen. Så temen var inte sönder. Nu läser jag den en gång till och jag läser lite snabbare och jag försöker läsa på skånska. Det betyder att jag läser alla ord, alla verb som har de på slutet. Städa det, fungerar det, starta det. Det tar man bort. Det är. Man säger bara städa. Men man måste skriva städa det. Okej. Okay. Ture och Esters tv. Ture och Ester är gifta. En helg skulle de ha vänner på middag. De städade hemma dagen före, så att det skulle vara fint när deras gäster kom. På kvällen var Turo och Esther trötta, eftersom de hade städat hela dagen. De satte sig i soffan med varsin kopp te och tänkte titta på tv och ta det lugnt. Men tvn fungerar inte. Turo tryckte på alla knappar, men den startar ändå inte. Ester Ture drack upp sitt te och gick sen och la sig. Nästa dag kom deras vänner på middag. De åtgått och pratade mycket. Ester Ture berättade att deras tv hade gått sönder. Och gästerna provade också att sätta på tvn. Och sätta på tvn. Och, inte att. och sätta på tvn. Det är nog bäst ni köper en ny, sa gästerna. Den här ser gammal ut, så det är ingen idé att reparera den. Efter helgen köpte Turo och Ester en ny tv. När de kom hem flyttade de på den gamla tvn. Då upptäckte de att kontakten till den gamla tvn inte satt i. Oj då, sa Ester, kontakten är inte i. Visst är det ju i fredes. Vem var det som dammsög bakom tvn?